Sziasztok, tevárisi! Nos, pár dolog kínálkozik, hogy beszéljünk róla. Beszélhetünk néhány közéleti témáról. Például a Putyinnak a látogatása is adja magát. De legalább ennyire fontos lenne, hogy szótejtsünk az alanyjogú alapjövedelemről, amelyel most bejelentkezett a hatalomért a Együtt, valamint a PM. De tehát, az, a, az, az van mondva, hogy, hogy jogon 50 ezer forint munkanélkül. tehát Kifejezetten azért, hogy te oxigént széndioxidnál alakítasz, tehát ezért neked 50 ezer, havonta 50 000 forint járjon. Tehát, hogy, ez tulajdonképpen ez a... Igazságtalan. Az egé... Hogy mondjam, tehát ez igazából a nyugdíjrendszernek a kiterjesztése az egész társadalomra. E... Tulajdonképpen... Miért nem lehet mindenki nyugdíjas, gondolják az aktívak? Én is nyugdíjat akarok. Én szívesen? Jó, világos. Mindenki így gondolkodik ebben az országban. Legyél büszke! Mindegyiket te szartad, csak nem húztad le a WC-t és így lett ebből ez. Ennyire nagyra tartasz, Rojkám. Tehát e egy Isten az meg. Mint a izé, érted? A Dogma című filmet látta valaki, amikor szarból egy ilyen istenség alakul, és így kijöna izéből, a klotyóból, és leterrorizál mindenkit. Nem tudom, talán a Mondinere a apostrofáltak téged cínikus prolipothának. Nem, nem, az Indexem. Az Indexem. Ők csak tudják. Abszolút. a hát figyelj, a barátod a Six is ott van, tehát ő abszolút egy elfogulatlan, objektív médiumról beszélsz. Szóval? Médiákról. Szóval, eh, ami, ami, ami csodálatos, és ami magával ragadó, az a Wajer a, a eh, Putyint köszöntő nyílt levele. Az egy szerelmes levél. Az, a, a, az olyan csodálatos, hogy az írtak Rákosi 50. születésnapjára ilyen verseket, köztük ilyenek, mint Csóri Sándor, Zerg meg sokan. Na, azok ilyenek voltak. Tehát a bajer az szerintem ilyen időutazó, akit így küldenek a féreg át. Tehát a féreg át a bajer az eljut különböző terekbe és időgve, és visszavarázsolja nekünk egyébként a régi szép időket, és még meg is magyarázza az, meg én zseninek tartom azt a csávót, érted? Tehát, hogy ő azért utálja a szovjeteket, de Putyi mégsem, és aztán ezé, azzal a jó kis számmal végzi a levelét, a Jöjj Oroszország, vodka virága, nevetés nekem a véred, akkor már biztos Izé bebaszott, amikor ezt írta. De a, a, a Bajer Zsolt az folyamatosan egy ilyen részeg adinak képzeli magát. Tehát, gyere Csinszka, megbasszom a picsállat. Gyere. Tehát, de, de, de közben meg az ilyen hatalmas nagy, ordas nagy, nagy, turáni nagy magyar fallokszal. De nem, nem igazán. A végtelen szibériák. Na várjá. A végtett, idézünk, a, tök, idézünk, Európa ma Amerika akar lenni elnök úr, és ez a sors volt számba Önöknek is. Ha marad az Ön elődje a szerencsétlen és akarattalan alkoholista jelcin, akkor maradnak a Hodorkovsky-féle idegen is, és akkor ma, most már nincs Oroszország. Akkor most egy a fogyasztásba belerokkant hatalmas gyarmat van, amely nyomokban Oroszországot tartalmaz. És lehet, hogy már fél óránként járnak a gépek Kamcsatka és Alaszka között, elnök úr. Ahogy annak idején megvették az amerikai akacártól Alaszkát, úgy vették volna meg egész Oroszországot azóta, csak még annál is kevesebbért. Viszont ki lenne mondva, hogy önök egy hibátlan demokrácia. Elsőrendűen szabad ország. Mert tudja, elnök úr, mostanában ilyen furcsa lett a szabadság arca. Felismerhetetlen és mindenhol másmilyen. Ön nem harta Oroszországot. Erősítette. Orosszá szerette és megtartotta. Ennél többet, nagyobbat nem lehetett volna. Az összekapaszkodó kisújjak mögött évszázadok ele elemenetnek meg. Na itt a részeg adik kicsit más kizofrén. <gül> És önnek méltónak kell lennie ahhoz a hagyományhoz, Csehov útjához, mélységéhez, Tarkovsky fájdalmához, Mihalkov minden tudásához. Hogy ne, ne jöjjön a szibériai borbély soha többé letarolni a végtelen erdőségeket. És hogy önök se taroljanak le soha többé semmit és senkit. Hogy elmélázhassunk örökre egymás igazi, mély, megfejthetetlen bánatában. Putyin és Bayer, ők, ők egymásnak a mély, megfejthetetlen bánatában el, elmélyüljenek. De tényleg ez, a, ez, a, ez, de ez, az, ez az ilyen előnyálazás a baszáshoz, nem? Ez nem olyan? E, az, az a csodálatos, amikor azt mondja... Előbaszik! Azt mondja... de mi ez? A, a felszopó. A pornófilmekben tudjátok, van a felszopó. Tehát nem úgy megy ám, hogy basznak, hanem vannak ilyen felszopók, és azok felszopják a csávót, Mindenki érti, mindenki érti. Mindenki érti, hogy mit csinálnak? Nyugodj meg! Nyugodjál meg! Mindenki, mindenki érti! Mindenki érti. Itt, Itt még vannak ketten, akiket nem rontottál meg, de mindenki más már érti. Nyugodj meg! Szóval a, a az, hogy Orosszá szerette, és megtartotta, az olyan csodás, tehát hogy az, a, az az igazi mély sztálinizmus érződik ki belőle. Tehát apám. Tehát ilyen, megvan ez a, és szeres engem magyar rá. Én még nem vagyok magyar, de ha nagyon szeretsz, magyar rá szerethetsz azzal. A, és tarts meg, tehát megtartotta, tehát itt van egy Putyin, és volt egy ország, és a Putyin, tehát ez az igazi sztálinizmus, és a Putyin megtartotta az országot. Az ország elveszett volna, de volt az erős ember, és ő megtartotta. Az olyan jó nem... Hogy így, de hogy így gondolkodni, ez a gondolkodás, ez honnan, honnan erre? honnan máshonnan, hogyha nem az államszocializmusból. Arra talán horti apánk. Ősi feudális, tehát ez, ez törvesszövetség, szóval, államszocializmus lófasz. Szóval, szóval a, a, egyébként meg legalább ennyire idegesítenek a balipsi kafogások arról, hogy Na most megtörtént, na most az ellenforradalmi emlékművet meg, megkoszorúzza meg Putyin, na itt tartunk, na szépen vagyunk. Csak, csak hogy, amikor Gyurcsány folytatott ugyanilyen keleti orientációt, nyolc évvel ezelőtt mondjuk, akkor nem volt ez, akkor nem, nem volt a balíbsi oldalon a jaj hogy... Jaj! A, a, a, a vörös medve! Már itt, már itt, itt, itt toporzékol a, a, a keleti határnál. Nem volt, nem volt sírás rívás. Így azért lássunk azért tisztán. Ez a keleti orientáció, ez az egész magyar politikai osztálynak a, a sorsa. Itt, ez alól nem volhatja ki magát egyik hatalomra esélyes politikai párt sem. Ez volt a politikája az, a, a Gyurcsánynak, a Gyurcsánynak kiemelt elsőrendű keleti orientációja volt és kapcsolata a Putyinnal. Ugyanez van most az Orbánnak, és amikor majd jönni fog vona Gábor, neki is ugyanez lesz. Már van. Jó, néha letartóztatnak valakit a környezetéből, mint a Kovács Bélát. K.G. Béla, Béla, az jó, hogy említed, annak egy különleges története van. Nem tudom, hogy ismeritek -e az ő történetét. Hogyne? 1947-ben letartóztatták, mint a független kisgazdapár gazdapárt akkori elnökét, Kovács Bélát, kivitték Szibériába, ott agymosták, és visszakerült ide a 2000-es évek végén, hogy aztán a jobbiknak az egyik ilyen, hogy hívják, lobbistája legyen, aki Ukrajnába lobbizik az orosz érdekekért. Szóval úgy történt, hogy ez a Kovács Béla, akinek az édesapja is Kovács Béla, az ö, nevelkedett, és Magyarországon is sejtelme nem volt arról, hogy a valódi édesapja az nem az édesapja. És egy nap ö, megjelent egy ö, orosz akcentussal beszélő személy, később kiderült, hogy egy KGB ügynök, és elmesélte neki, hogy az ő... Ö, Édesapja valójában nem Kovács Béla, hanem egy, egy orosz katona, aki annak idején megcsinálta az ő édesanyját. És ez bizonyította, ráadásul a, felmutatta a szüleinek a házasságlevelét, hogy ő már életben volt, amikor a szülei összeházasodtak. És itt van ez a szituáció. És azt mondta Kovács Bélának, hogy hát ez most tudom, hogy nagy megrázkódtatás neked, hogy ez még bőven a szocializmus idején volt, hogy, hogy téged ezért, hogy most nem is az édesapád valójában az édesapád, de itt van két millió forint, azt mondom, hogy most vonulját két hétre, ne foglalkozz semmivel, ezt most neked ki kell heverni. És abban a pillanatban, amikor elrakod azt a két millió falitot, abban a pillanatban már gyakorlatilag a KGB zsebében vagy. Ez volt a pszichoanalízis. A következő lépés az az, hogy Kovács Béla az felvételt nyer a Lomonoszóv Egyetemre. Minden előzmény nélkül. Persze megmondja neki a KGB ügynök, hogy a szülei azok nem tudhatnak arról, hogy ő tudja, hogy azok nem a szülei, már mint az apja nem az apja. Tehát ő neki azt le kell tagadnia. És akkor jön, hogy édesapám! Fellvételt a Alomonoszom egyetem, gépészmérdők karára. Képészmérdőn? Édesmian! Hát te soha a kurva életben nem tanultál, semmire állt Hogy leszel te képészmérnő? Édesapám itt a felvételem. kiment Moszkvába, a KGB kiképezte őt, azután elment Japánba, és Japánban szolgált. Ott megismerte a feleségét, aki szintén KGB ügynök volt, tehát egy sokkal magasabb rangú KGB ügynök, aki máig a felesége. Egy orosz nő. Aztán a rendszerváltás után a KGB elküldte őt Magyarországra. Magyarországon ő amikor a, amikor a Jobbik még gyerekcipőben járt, akkor őt a KGB kifejezetten elküldte a vona Gáborhoz, és ő megjelent a vona Gábornál, és lerakott, lerakott el egy táskapénzt. Hogy ezt hoztam Gábor. Mert a, a, a, a nemzeti érzületem egyszerűen ezt követelte tőlem. Kérdezte a Gábor, hogy ez honnan van, és hát mondta, hogy a vállalkozás az nagyon jól megy. Ez a KGB pénze volt. Ez az orosz pénze volt, amit azért hozott, hogy, hogy a jobbikba kvázi bevásárolja magát. És hát erre, erre mondták a vonáig, hogy hát várjál már, üljél nem kérsz egy teát, vagy valamit. Most hoztál, nem té 30 millió forintot tekül, csak most várjál már. Nem veszed le a kabátot, vagy valami? Hát a csávó az így, így, így mondta, hogy jó, hát amivel meg tudtok kínálni, kérdezte tőle a vonagábor, Gábor, hogy egy a lelnöki pozícióhoz mit szólnál, vagy valami? Hát. És egyi pénzért már jár valami. Hát jó. Hát akkor, ha mondjuk lesz ilyen, hogy, hogy Európai Uniós mandátum, akkor azt te mondjuk meg fogod kapni, és akkor lesz belőled mondjuk Európai Parlamenti képviselő, ahhoz mit szólsz. Hát mondta a Béla, hogy az jó. Mindjárt a Béla létre is hozott Magyarországon, egy ilyen a jobbik alatt egy ilyen orosz magyar gázegyeztetési fórumot, ami hát így igazából nem hatalmazta felőtt senkit, de azért ide jöttek Magyarországra különböző ö, olaj és gázexportőr cégeknek a orosz cégeknek a vezetői, és erről videók is vannak fönt, hogy Kovács Béla itt tárgyal meg. Meg a szébe, bácsi. Ami gondolom arról szól, hogy ha majd hatalomra jut, akkor, akkor milyen ö, előnyös. Egyességeket fognak kötni. És hát eljött az, az EP parlamenti választás, is. Kovács Béla EP parlamenti képviselő lett. De Kovács Béla még ekkor sem tudta, hogy a feleségének, aki KGB ügynök, annak van párhuzamosan egy másik házassága is Oroszországban. Ezt nem olyan régen tudta meg maga Kovács Béla is. Mert azért a kgb is avatta őt be mindenbe. Tehát bizonyos dolgokról tudott, bizonyos dolgokról nem tudott. Ezt például nemrég tudta meg. És hát itt, a KGB az ilyen módon érvényesíti az orosz érdekeket. Most itt arról van szó, tehát itt azt kell látni, hogy ez a helyzet ez nem Orbánra nézve kínos vagy problémás. Vagy a nemzeti együttműködésre hanem az országra. Itt arról van szó, hogy miközben Magyarország hivatalosan folytat egy nyugati orientációt, közben félhivatalosan, folyamatosan, és ezzel párhuzamosan az utóbbi 25 év alatt folyamatosan folytatott egy keleti orientációt. És akárhogy alakult volna a magyar történelem, akár jutott volna hatalomra Magyarországon, az most ugyanúgy fogadná Putyint, csak éppen akkor nem Bajer Zsolt írná azt, hogy elnök úr, szeressen minket magyarrá, vagy Oroszá, vagy amivé elnök úrnak tetszik. Hanem Gréci Zsolt. Hanem Gréci Zsolt mondaná. de hát a Bajer Zsolt 2007-ben már már ugyanekkor erővel intézett kirohanást a Putyin ellen, amikor éppen a, a Gyurcsány volt hatalmon, és ő Putyinozott. Tehát itt arról van szó, hogy Magyarországon nem juthat hatalomra olyan párt, amelyik nincsen elkötelezve Oroszországnak a KGB által. Most, most én nem állítom azt. Jó, azt állítom, hogy az MSP, az MSZP-n kívül nyilvánvalóan a DK, a Fidesz, meg a Jobbik, az le van kötelezve Putyinnak. Az látszik. Az már kiderült. Nem gondolom, hogy a az ilyen kisebb pártok, hogy együtt, meg LNP ezek le lennének, de hogyha ezek a pártok ezek hatalom esélybe kerülnének, olyan, olyan pozícióba kerülnének, hogy hatalomra jussanak, mondjuk, kétszer vagy háromszor ennyi szavazatot kapnának, abban a pillanatban megjelenne ott egy Kovács Béla egy kurva nagy izé, aktatáskával, ami tele lenne pénzzel, vagy kémántal, vagy én nem tudom mivel, és az illető kapna egy pozíciót az EP-ben, vagy a magyar parlamentben, vagy valami diplomáciai pozíciót, vagy az Isten tudja. Ez kell látni. Most... Itt nem arról van szó, hogy Orbán lefeküdt Putyinnak. Most ez egy, persze az ilyen indexnek, meg 444-nek, ez egy jó alkalom arra, hogy Orbán hozzon. Tehát ezzel csak a lényegről tereljük el a figyelmünket. Valójában akárki lenne hatalmon, az most találkozna Putyinnal. Na jó, de a humoros részét elfelejted. Te legjobban a lehet választani plakátra a minap. Ti már nem emlékeztek, a rendszerváltás idején volt egy híres Fidesz plakát. Két kurva híres plakát volt, ami túlélte önmagát, és uh, itt jövően máig egy ilyen legendás plakátnak számít. Az egyik az a bizonyos MDF plakát, ami egy ilyen hájas, ilyen fejű uh, ruszki katonatisztet ábrázol hátulról, tányérsapkába, és rá van írva, hogy tavarisi konyec. A másik, az egy Fidesz plakát volt, fönt, Brezsdjev csókolódzik az NDK akkori első emberével, a német kommunista párt első titkárával, Erich Honeckerrel. Alul egy fiatal pár csókolódzik, ráadásul a két csókolózás között van egy olyan különbség, hogy a fiatal pár is kis éterikusan, tehát ilyen, ilyen finoman, diszkréten, decens, szolíd módon, sőt a Brezsdjev meg a Honecker, két komcsi fasz, azok meg ilyen, teljes átéléssel. Jó? Érted? Képzeljétek el a Robit csókolozni. Hát nevelem. Jaj nevelem, hanem valami púzival, igaz? Abszolút. Ne Nevelem, hát a Robit, de nevelem. Hát, hogy jövök én ide? A számból hát, lehetett ki. A fasz! Persze, ezt sem, sem tettük sem. Na. És akkor képzeljétek el, hogy fönt Erik Honecker és Brezhnev csókolóznak teljes átadást, és hogy tessék választani. És egy haverunk kitalálta, hogy ez kurva jó plakát, ezt most megint meg kéne csinálni. Fölt a Putyin csókolózik a izével. Orbánnal lent meg az az ifjú pár, régi fideszesek, és akkor tessék választani. Most egyébként itt a mémgyárat megnéztem a napi sajtóba. És akkor ezt a plakátot már kicsit másként átalakítva megcsinálták. Nem így, ahogy mondtam, ami az ötletünk volt, hanem, hanem mi is van rajta. Fönt a Brezhnev és a Honecker csókolózik, lett meg az Orbán és a Putyin csókolózik. És ma, mi már választottunk ilyen ez Megcsináltatok? Besz... És ez kikerült a netre? Na, szuper! Hogy, hogy nem láttam az indexet? Úgyhogy nem láttad az indexet? Le vagy ti, hogy, hogy ott van nem? Nem. Az hogy, hogy nem láttam az indexet? Hát az a miért való! Te de. is de. azt, de. azt de. De. olvasod, az Hát te is azt olvasom! Azt olvasom! Ne... Semmit nem olvasol? Az indexet nem! 444? Tehát semmit! 444? 444? Nem a 444-et 444. sem, jellemző! Kurucinfo? Az más. Látod be? mindenki sajtó. Más a ízé amit az ember maszturbálásra használ, az mindenáltalóan más. Én ebédelésre, ez kettőnk a különbség. Na. Na. Szóval... szóval Várj, de, de pillanat, kiment ez valóban? robék megcsinálták. Igen, kiment, nyugodj meg. Na, helyes. Nyugtatunk? Itt Ennél. van a pincéban a Szóval... Itt a, a értés az, az, hogy a magyar embert egyáltalán érdekli az, hogy a megkoronázott emlékműre most mi van ráírva? Forradalom! Vagy ellenforradalom? És a ballipsik, akik.. Eddig lesz. Les szarták kötve hát. hatod! És les se szarták azt, amikor a.. amikor a.. a Gyurcsány volt hatalmon, és ha Gyurcsány látta vendégül a Putyint, lehet, hogy a Gyurcsány pont nem látta vendégül a, a... Putyint, látta... a... Putyin látta vendégül a Gyurcsányt. Mondjuk az is fantasztikus, amikor az Orbán azt nyilatkozza, hogy ö, mi nem várjuk a... az elnök urat. De hát mit tehetnénk? Most már nem tehetünk semmit. Ezt nevezik hintapolitikát. De, ez annyira... de, ez... de ez nem tűnik túl, nem tűnik túl autonómnak. <gül> tehát nem... Nem, tehát... Hogy, hogy, hogy mondhat ilyet? Hát gyarmat, tudod? Lettünk gyarmat. Nem akartuk, hogy ide a szára gyuska, de hát én csak egy kormányzó vagyok itt a izé, nem tudom hány versztányi távolságból, Moszkvától, hát... Mit tehetek én, hogyha a cáratyuska ide akar jönni? Hát nem, hát akkor kicseréli a kormányzót. Ez kb. így hangzott, de egyébként szerintem az Orbán nem ezt akar... Ezt egyébként meg is írták most nekik a ballipsik, amit mondtad, az Orbán nem ezt akarta mondani. Mit akart? A Orbán ezzel azt akarta mondani, hogy ő azért egyszerre van kint és bent. Érted? Tehát az a macska egyszerre fog kint és betegere, Tehát Én az egy kicsit nyugati vagyok, nem vagyok én teljesen a Putyinnak a seggébe, én ezt nem akarom, de hát Magyarország. Mit tehet, érted? Tehet, tehet. Mit tehetünk? kis ország vagyunk, itt vagyunk a határon, nem mondhatunk nemet, de hát a Merkelt is vendégül láttuk, és, és, és, és mi azért, európai ország vagyunk, szerintem kurvára ez van mögötte, kurvára ez van mögötte, ezt kifigurázták aztán úgy, hogy úgy beszél, mint egy ilyen gyarmati tisztviselő az meg, amikor jön a főnök, érted a centrumból. Hát szómi dolgok ezek. Szómi de, dolgok ezek. Nem arról van, tehát arról van szó, hogy mi nem hívtuk a Putyin, főleg a Putyin így jele, jelezte, hogy ő jön. Hát ez így hangzik, ami egy fasság. Persze. Ki van zárva. A hát persze, hogy ki van zárva. Világos. Én csak próbálom magyarázni, hogy az Orbán hogyan érthette ezt, amit aztán félre értettek a tőle. Jó, csak azt kell látni, hogy az Orbán nem Putyinista ebben az országban, mint a gyurcsány, vagy a vona. Ezt kell, ezt kell érteni, ezt szökezzük le. Semmivel. Tehát itt nincsen arról szó, tehát itt arról van szó, hogy amelyik éppen ellenzékben van, az azt üvöltözi, hogy kommunisták! Ide jön a, az új presnyelv! és a helytartó kiszolgálja, meg megkoszorúzzák a forradalom vérbefolytóinak az emlékművét a vörös csillag alatt. Hogy nem szárad le a kezük. És most épp a balipsi oldal nyomja azt, amit 8 évvel ezelőtt a Bayer zsolt. És a 8 évvel ezelőtt a, a, a balipsik voltak azok, akik, elnök úr, ez egy diplomáciai szituáció. Mi nagyon köszöntjük. Mi itt Európában Reméljük, hogy egy nap oroszország is csatlakozhat az Európai Unióért, mi ezért fogunk lobbizni? Most viszont, Formít, meg a, most a, viszont, szóval. meg a bal, bal, liberális, bal liberális sajtó úgy csinál, mintha valaha a kurva életében neki fájt volna az a vörös csillag azon a faszopó ez a ezzel a jobb oldalt, hogy mit vörös csillagoztak, vörös csillagoznak, és most is fölhívnak engem telefonon olyan ismerőseim, akiknek a szájából olyan kibaszott furcsa, és így föl vannak háborodva, hogy a forradalom vérbe folytó itt. A vörös csillagos emlékmű rá van írva, hogy ellenforradalom. És megkoszorúzzák. Hát mit szólsz? Hát a magyar társadalom ezt hogy tűrheti? És így szeretné fölkorbácsolni azokat a. hát szeretni, hogyha. Havas szofiás Igen, de most. Azt elfelejtik, amikor a havas szofia. Zsófia, Szófia... Na mindegy, egy kompcsicsa a gyurcsáinak ott az embere, az izé, az, az nyíltan le ellenforradalmazta 56-ot. Izé Mekkora hiszti volt! volt. Mekkora hiszti volt. volt! De, de most, a, most, ja minden, minden, tej, teljes térfélcsere van. Tehát és, tej, és teljes amnézia ilyenkor. Hát így mindent elfelejtünk. Orwell, Tehát, amikor, amikor, azt amikor azt kiabálják, hogy. Hogy a veres csillag most a gyalázat, hol vagy most magyar nemzet, hol vagy most magyar nemzettudat. És így megidézik a múlt szellemét. És azt várják, hogy hívó, ezeknek a, ezek a lipsik, ezek a hétpróbás lipsik, 15 éve a oldalon, hogy hívó szavukra, torockai, meg budaházi belovagolba az meg, hogy nem tűrjük tovább. Tényleg nevetséges! És tényleg azt hiszik, hogy így hogy elfelejtjük minden Mindegyik oldalon azt hiszik, hogy elfelejtettük, hogy Igen. hat éve mi hangzott el. Igen, Robi, és el is felejtik a magyar lakosokba. Én meg azt gondolom, hogy polémis. nem, felejtjük. Meg azt gondolom, nem hogy... felejtjük el, de Én meg azt gondolom, hogy nem felejtik el, azt gondolom, hogy leszarják, és már akkor is leszarták. Én meg azt gondolom. Azt gondolom, hogy leszarják ilyesmit itt ellenforradalom, vagy forradalom, hol a fazba érdekli őket? Tudod, mi érdekli a magyar társadalmat? A 15. a, a érdekli, bazd meg! A rezsi csökkentés és, a, és az alapjövedelem. És ha Putyin csökkenti a rezsit, akkor jó, akkor ellenforradalom. Hát persze, hogy csökkenti. Amíg, amíg fönt van az olajár, addig csökkenti. És addig atyuska, hogyha leesik az olajár, akkor már növeli. És akkor viszont szálin! A véres kezű Sztálin, Aki betiltotta a pampokat. De, de ez a, a, a, kor, a korruptság, nem? Hát ez, a, ez, a, ez a nemzeti korruptság. Abszolút egyetértek, sajnos. A, ö, egyébként azért, azért térjünk vissza a Bajer Zsótihoz, egy kurva vicces ez, érted? Tehát, tehát tényleg már ilyen szövegeket várok, hogy 56-ban Orosz testvéreink segítettek az országot megtisztítani a nyugati zsidó amerikai befolyástól. Már csak ezt várom, ez milyen jó lenne, mi? És van, és a jobbik az biztos, hogy így van. És tulajdonképpen van is ebbe valami, ha itt belegondolok, 56-ot a zsidók csinálták, amerikai fülbesúgók idejöttek. Na de a kommunizmust is a zsidók csinálták, bazd meg. Húha, zavar van az erőben. Nincs zavar az erőben, mindenhol ott vannak, bazd meg. Ó, És csak ők nyerhetnek, érted? Ha 56 győzött volna, akkor is a zsidók nyernek. Az amerikai zsidók, itt meg a szovjet zsidók nyertek, bazd Mindig a, zsidók a zsidó csinál. az mind bazd meg. Az az igazság, hogy, amivel, hogy az egész kaszinó zsidó, ezért, hogyha pirosra, nyer, pirosra raksz, akkor maximum a komcsi zsidók nyernek. Ha fehérre... Ha, ha, Feketére tudsz adni vagy pirosra, tudod? Nem fehér piros a Nem. Gyerekkoromban játszottam utoljára, bazd meg. Hát, izé. Szóval... Jaj. Szóval... A... Igen ám, csak a kaszinóba, bazd meg, vannak a játékszenvedélyesek, akik ö, megfenyegetik a krupiét. Elvágom a torkodat, büdös kurva, kint megvárlak, mert azt hiszi, hogy a krupiét csinálja azt, hogy ő izé... hogy ő veszít. Vigyük át ezt a politikát? Jó, az ilyeneket, van kibassz, ez, ez, ez ilyeneket kibasszák a kaszinóból a kurva anyjukba. Hát van olyan, a második feleségem volt Krupi egy darabig, és van olyan, hogy a csávó maga kéri, hogy tiltassák ki. Aláír egy papírt, és akkor kitiltják mondjuk két hónapra, és utána jön vissza könyörögni, alá értem, de mi? És nem. És nem engedik. Érted? Van egy józak pillanata, abszolút olyan, mint a drog. Abszolút olyan. Egy játékszenvedélyes csávot a megnéztek, az egyik barátom barátnőjének a pasia az az volt, és a csávó úgy nézett ki, mint egy heroinista meg. És nem tolt anyagot, nem volt alkesse, eljátszott mindig mindent, és ez a lefogyott, nem aludt, remegett, lila volt, karikás szemű, beesett arcod, teljesen bazd mintha hernyózott volna. Ilyen volt a csávó, ilyen a játékszenvedély. És valahol egy kicsit egyébként jó metafora ez, tehát a Puzsér jó helyen kapizsgat, a izé, a politikai ilyesmi, a hülyéknek, érted? Tehát mondjuk az ilyen békemeneteseknek, meg egyébként, azok bazd meg végig. A belegondolsz bazd meg, kurvára, most bazd meg a fekete, akkor legyen fekete, a fekete vagy a pirosra, fekete vagy a piros, és tök mindegy, bazd meg, mert tök egyforma, mégis az a lényeg, hogy a fekete vagy a piros, az én bandám győz, vagy a ti bandátok győz, tök mindegy, hogy ma éppen ők a kommunisták, meg a zsidó bérencek, holnap Amerika nagybarátai, ma a Moszkva nagybarátai, aztán fél óra múlva kicserélődik, mint Orwellnél, mint Orwellnél. Ha valaki olvasta az 1984-et, szólok fönnáll az emelvényen, és mondja, hogy a Eurázsia, mi örök szövetségesünk, Óceániával szemben jön a hír, hogy ez és akkor elkezdi mondani, és Óceánia volt, ami örök szövetségesünk mindig, Eurázsia meg a rohadt ellenség, és a tömeg meg ott beszopt, elkezdve tapsolni, meg se várják. Énként sokat gondolkodtam, hogy az emberek tényleg ennyire sok e vagy ennyire hülyék, vagy az elme ilyen. Képzeljétek el, hogy csináltak olyan szociálpszichológiai kísérleteket, ilyen, hát szociál-pszichológiai, inkább kognitív ö, pszichológiai kísérletek nevezném, áll egy csávó az utcám, ilyen szarral a kezében térképpel. Oda megy valakihez, és akkor elkezdi kérdezni, hogy hol van ez és ez és ez és ez, és ez. És akkor valahol így, így közéjük farol egy ilyen mikrobusz vagy valami. És ami közéjük farról, addig kicserélik az illetőt. De nem úgy, hogy mondjuk egy 50 éves férfit egy másik 50 éves férfire, a lófaszt. Mondjuk egy 50 éves férfit egy 26 éves kalapos csajra. És az esetek nagy részében, akit kérdez, az nem vette észre a cserét ugyanúgy így magyarázza. És te ugyanaz. Azért, mert ő abban a helyzetben nem egy másik emberrel beszél, hanem, hanem a viszont, hanem egy bizonyos helyzetben viselkedik. És mivel a helyzet nem változott meg, csak a személy változott meg, ezért ő abban a helyzetben a fonalat ugyanúgy fölveszi. De hát ez van itt is. És amikor meglátja, hogy az valaki más, akkor magában keresi a hibát. Mert a helyzet az folytonosan, a maga folytonosságával átvitte őt, átvezette őt, azon, a, azon, a, az, de, azon, azon, az, azon az identitás döccenőn a két személy között. Na ez van a politikában egyébként. Abszolút. Tök mindegy, hogy izé... De nem az a, döbbenete, de nem a, az a döbbenetes, hogy Magyarországon van egy á, nagy nagyfokú általános nyugat utálat, utálat vagy kiábrándultság. Erre a... Erre a... a, a Fidesz, ugye a nemzeti együttműködés, meg hát a ugye a nemzeti együttműködésnek a kreatívja, az nagyon-nagyon jó érzékel érez rá erre a, erre, a, erre a nyugatfóbiára, ami van. Tulajdonképpen az EU csatlakozáskor volt egy hatalmas eufória, és akkor már lehetett tudni, hogy ez át fog billenni egy eufóbiába. Most lett belőle egy eufóbia. Csak az érdekes az az, hogy a, hogy a nyugatból, meg a nyugat intézményeiből, a világbankból, meg a valutaalapból, meg a NATO-ból, meg a, az, az Európai Unióból, meg az Egyesült Államokból való kiábrándulás, az miért jár együtt szükségszerűen az oroszok feldicsőítésével, és fetisizálásával, és imádatával? Én ezt nem értem. Én értem, egyszerű, hogy, történt, de, de, hogy amikor az oroszokból történt, ugye volt, az, volt 56, az az oroszok elleni nagy ö, felkelés. A felkelés leverését követően az oroszok azok a magyar nép nagy barátai lettek, hiszen nem állították helyre a. Gerű, rákosi féle totális diktatúrát, hanem egy ilyen mozgásteret engedtek, ahol ő, így engedtek téged a szaros Moszkvicsoddal, vagy Varburgoddal, a telkettel, a Bekulival, tel a kis, a kis soroljuk már fel a kurva jogot. Rótkozz szét a pazba, hát ha éppen hát, valami lehet, próbálok mondani ez egy egy. Hát tudod, ezzel röhögtek, bazd meg. Dácsi, Jóta cél az, hogy a söpredék röhögjön. Szóval, hogy egy fizetnek, bocs. Már fizettek, bozd meg! Már kifizették, nem kell szírt meg! Már kifizették, meg fogod kapni a pénzt! Akkor jó. És legközelebb? És legközelebb? Nincs legközelebb. Isten. Máról szóval, holnapra élünk. De hogy nekem, meg, nekem, nekem, nekem az árral szemben kell úsznom folyamatosan. De úgy bazd meg, hogy egy kajó van még a lábadon, és a kezeden vastag láncokkal, bazd meg, úgy kell úsznom. Az árral szemben. Na mondd a kádár bazd meg. Az a lényeg, hogy a kádár, a kádár az, És ennek Nem kapott vissza 300 forintot, forítotni, és reményed. Ezt Szóval a, a, a Kádár az egy, hogy mondjam, az egy új szövetséget kötött a szovjetekkel. Ugye a régi szövetség az még a 1947-es szövetség volt, hát ez 56-ra elfáradt. És Kádár a, a, hát azt lehet mondani, hogy 57. május 1 az országgal és a Szovjetunióval megkötötte az új szövetséget. Ugye 57. május elsője volt a legnagyobb magyarországi demonstráció időpontja. Valaha. Valaha. Valaha is. Egy millió ember egyszerre a Dózsa-György úton kért bocsánatot a rendszertől 56. Őszéért. Mert féltek. És... és meg és, és, Fogalmazhatsz úgy, hogy féltek, fogalmazhatsz úgy is, hogy... hogy áhították az új szövetséget. Hidni akartak Kádár új szövetségében. És az új szövetség eljövend, és elhozta nekik a poszki fiatot, és még mit is? Zaporozzec, Zsiguli, Warburg, Trabant, Dacia. Volgát nem hozott, az úri kocsi volt, csak katonatisztek utaztak. Már és Zasztavát! Zasztavát. Szóval, ö, aztán, 1989-re az új szövetség is elfáradt. Igazából nem fáradt el, hanem hát mi történt valójában? Az ország Kádár egy. Kádár egy. egy. Zseni volt. Ez most nem trólkodás, tényleg? Egy kényszerpályán volt. Rettegett attól, hogy, hogy újra ki fog törni a forradalom. És ezt nem engedhette és időről időre, újra meg újra ki kellett vásárolnia a magyar társadalmat a, a saját szuverenitásából. Kvázi egy nép, folyamatos népjóléti növekedésre kellett törekednie ahhoz, hogy a magyar társadalom ne fogjon fegyvert újra, ne kezdődjenek újra a, a a balhég, de azért egy valamit kifelejtesz, ez még hozzájött más is. Egy folyamatos néplétű növekedés, egyébként jobbára a kölcsönökből, de emellett volt egy kurva nagy különbség, nem mozgósították, nem basztatták állandóan a társadalmat. Nem kellett, jó, iskolásokat kivezényelték ünnepségekre, meg mit tudom én, érdemes volt belépni a kizbe meg a párba, de nem volt az a brutális mozgósítás, hogy beleszóltak a magánéletedbe. Tehát, aki nincs velünk, az ellenünk van. Ugye ez volt a Rákosi korszaknak a mondata. És a kádáré, meg aki, aki, ö, aki nincs, nincs ellenünk, ellenünk az, az, van. az velünk van, és akkor voltak békepapok, meg voltak ilyen gesztusok a egyházak felé, meg, meg mit, a, ugye, a társadalom felé. Arról van szó, hogy a kádárrendszernek az volt az alapja, hogy te nem balhízol, én viszont cserébe folyamatosan Szépen lassan, engedményeket teszek neked. Nem olvasom ki teljesen Marxnak a tőke című kötetét, csak egy ilyen nagyon rövid kivonatot, és azt is majd így helyel közzel, majd így megpróbáljuk így. Úgyhogy neked is jó legyen. Kicsi kapitalizmus is lesz. Lehet majd trafikod, meg lehet majd ilyen kis kölcsőződ, meg butikod, butikod meg ez meg az, majd meg piacozhatsznal, majd kitaláljuk, majd megcsináljuk majd, ügyes, majd okosba. Ez, ez, ez, háztály, ez, ez volt a. a háztály a melóhely mellett a TSZ-ekbe volt, aztán a Hástaí-zást átvitték más értelembe, és lehetett kis izé, így otthon, már 60-as években. Aztán később már lehetett tényleg, butikot, trafikot, egyetek. Na, tehát, hogy így csinálhatsz, még kicsi kapitalizmust is engedünk neked. Ö, viszont ennek ára van, és ez az, hogy ezt folyamatosan finanszírozni kell. Csak hogy a magyar gazdaság Rettenetesen hatékonytalan és rettenetesen korrupt az egész működés. És, és hát nem termeli ki azt, amit elfogy, azt a magyar társadalom. Tehát folyamatosan gyakorlatilag ö, importra szorul a magyar gazdaság. De ennek az importnak a, az ellenértékét nem tudja megtermelni, hanem kölcsönöket kell fölvenni. Na most ezek nyugati kölcsönök. Amilyen stratégiája volt a nyugatnak, hogyha fegyverekkel nem tudjuk legyőzni a keleti blokkot, akkor majd eladósítjuk. Akkor tartozzanak nekünk, az is jó. És, és Kádár elkezdte a magyar társadalmat eladósítani. Hogy ezzel megvásárolja a az aktív, az aktív nemzedékektől a saját hatalmát, a saját kvázi legitimitását. A társadalmi békét és azon keresztül a legitimitás. És gyakorlatilag ez, a, ez az a kádárrendszer, ami máig nem ért véget. A mai napig zajlik. Tehát a, a, a, a magyar állam eladósítása az a mai napig zajlik. Voltak bizonyos kormányok, amikor nem növekedett az államadóságnak a mértéke. Mert pörgött a gazdaság. Igazából azt lehet mondani, hogy egy ilyen időszak volt a rendszerváltás óta, 1996-tól 2002-ig. Ez egy hat éves időszak, ez alatt a hat év alatt nem nőtt a magyar államadóság. Ez alatt a hat év alatt. A előtte is folyamatosan, meg azóta is. Arról van szó, hogy a magyar társadalom ebbe a Kádár rendszerbe szocializálódott, ezt a Kádár rendszert ismeri, és ebben a Kádár rendszerben érzi jól magát, és a kádári alkú az nem járt le azzal, hogy Kádár meghalt, meg írták a választást, hanem a, a, az államnak továbbra is meg kell vásárolnia népjóléti intézkedésekkel, 13. havi nyugdíjal, resicsökkentéssel. Meg. Meg, minden, meg minden, mindenféle, meg, meg közalkalmazotti béremeléssel, meg mindenféle juttatásokkal a társadalmi békét, illetve a társadalom szavazatait. Hogy hatalmon maradjon. Gyakorlatilag ugyanazt a politikát folytatja a, ma, a, a magyar elit és a magyar társadalom, ugyanaz a Kádári alku működik továbbra is, ami az előtt. Csak hogy a magyar államadóság ma már. Sokkal, de sokkal több, mint a rendszerváltás idején. Tehát a, azt lehet mondani, hogy Kádár utódai jobb kádárbácsik voltak, vagy pak voltak, mint az igazi. És ez ugyanúgy, ugyanúgy vonatkozik a Gyurcsányra, mint az Orbán Viktor. Ez ugyanúgy vonatkozik a 13. havinjuk diazóra, mint a csökkentőre. Ebben a vonatkozásban nincsenek különbségek. És most itt van az új kívánalom, a, az alapjövedelem alanyi jogon mindenkinek. Ez a legújabb. Ez az, amihez képest, a 13. havi nyugdíj, az, az nem is igazi kádárizmus. Az hortizmus. A, a, a. Hortinál ilyen nem volt. Hortinál nem volt. Nem voltak nép jól Ezt mondom, ezt mondom, csak nem figyelsz. Ja, hogy, a, hogy a egymáshoz való viszonyát tekintet, olyan, mint a nagyon izé a nagyon A rítján izé a hozéhoz, hozé. ja. Ja, ja, ja. Szóval arról van szó, hogy lejárt a kádári alkú. Ö, és, és el kellett volna kezdeni egy új működést. Csak hogy amint kiderült, sem a, az elitet, sem a társadalmat nem lehet sem leváltani, sem megújítani. Még, még le is lett váltva kvázi az elit, valamelyest, hát azért túlzásokban ne essünk, mert mert a, a poszkomcsi elit azért nem lett leváltva, hanem nagy rész a ballipsi bal pártokban, kisebb része a Fideszben, azért átmentette a saját pozícióját. De ez az elit, ez a működésén a magyar társadalom kormányzásán mit sem változtatott. Hát gyakorlatilag ugyanaz a társadalomnak a felvásárlása zajlik, jóléti intézkedésekkel és az állam eladósításával. Tehát tulajdonképpen folyamatosan a következő generáció adórapszolgálvá tétele, vagy adósrapszolgálvá tétele zajlik a jelenlegi generáció szavazataiért, és a jelenlegi generáció bizalmáért és támogatásáért cserébe. És a jelenlegi generáció ezt lesz szarja. Nem érdekli, hogy a saját nagyobb képernyős tévéje, vagy a saját utazása az a gyerekének milyen terheket fog róni a vállára. Nem érdekli. Nem érdekli, csak seftelni lehessen. Ugyanúgy nem érdekli, ahogy az a szó sem mond neki semmit, hogy ellenforradalom, meg vörös csillag, meg zsukhov marsal meg mit érdekli őt? Azt tudjátok, hogy amikor zsukhov meg megszállta az országot, akkor három napon keresztül szabad rablást rendelt el? Vagy hát fogalmazhatunk, hogy engedélyezett, de igazából jelentésében nincs nagy különbség. Ez azt jelenti, hogy három napon keresztül, Vörös katona, amit akart, azt ellophatott, akit akart, azt megölhetett, amit akart, azt megbazhatott. Az amit ott arra figyeljetek. De fontos, hogy amit. Tehát fontos, hogy amit. Tehát a konektort is megbazhatta, akarta. A feleségedet is. A bármit. Tehát konkrétan bármit. És, a, és Zsukov marsall három napra Engedélyezte, hogy az alatt a három nap alatt a vörös katonák bárkit, bármit ellophassanak, bárkit, bár, bárkit meggyilkolhassanak, és megbozhassanak. De amikor eltelt a három nap, a szabadrablásnak vége volt, és akit, akinek az erőszaktételét, vagy gyilkosságot, vagy rablást, vagy bár, bármit jelentettek, azonnantól hadbíróság elé került. De hát új, három nap után újra érvénybe léptek a törvények. Mert itt szó sincsen arról, hogy azok a, azok a borzalmas erőszaktételek, meg azok a gyilkosságok, meg azok a fosztogatások, amik történtek, amikor a rúruszkik megszállták az országot, arról a hadvezetés ne tudott volna. Kifejezett engedélyt kaptak. Csak hát azt kell látni, hogy... Az a katona, aki egy olyan világból jött, amit, ami a mi számunkra elképzelhetetlen, és minden napja potenciálisan az utolsó, az nem fog válogatni, hogyha talál valamit, amit megihat, megbaszhat, ellophat, megölhet. De nagyon kemény állapotok lehettek az ostromkor. És ha túlélted az ostromot, utána jött a három nap. Mi ebből a tanulság? Már egy a Putyin látogatására visszavonatkoztatva ezt a szomorú történelmi visszaemlékezést. Nem tudom, hát az az igazság, hogy a Putyin, a Putyin is csak egy helyi érték. A Putyin is csak egy, egy elem, ami, ami, a, ami az érdekes, Tulajdonképpen a Putyin az az, aki nem a, az Obama. Hát van az Obama, és van a Putyin, aki nem az Obama. De az Obama az meg az, meg az vagy várják, hogy is fogalmazok? Igazából ez az első busz volt, aki, aki nem a Brezsnyev. Ez nem tudom, hogy érthető-e. Arról van szó, hogy mi, mi magyarok egyszerűen nem hiszünk a saját autonómiánkban. Nem hiszünk, nem tudunk hinni benne. És a. a, a hogy mondjam, a kapcsolónak nincs olyan állása, hogy autonómia. Van a kapcsolónak egy olyan állása, hogy Brezsnyelv, és amikor a, a, a Brezsnyelvből kiábrándulunk, vagy minket fölszabadítanak kívülről, mert mi már nem tudunk, mi nekünk már nincs rendelkezésünk, mi csak szeftelni akarunk, meg egy moszkvicsot maximum, de amikor minket kívülről felszabadítanak, vagy valamilyen módon, valamilyen körülmények között mi felszabadulunk valahogy, akkor a kapcsoló az, a kapcsoló az így át lesz kapcsolva. Hát ugye azt kell tudni, hogy amikor a, a keleti blokk összeomlása után, szinte azonnal, azt hiszem, 1991-ben Magyarországra jött az idősebb busz. Írt valami beszédet, ott volt a kezében, de esett az eső, és egy ilyen mit tudom én, egy ilyen frappáns gesztussal az öreg busz így összetépte a, a beszédét, hogy hát most ez szétázott, most Mert a esik az eső, igen, esik az eső, ezt most a ezt tanácsadó. nem olvasna fel, és így eltépte. Én is ott voltam. Le vagyok fényképezve. Csodás, izé. csodás, ég hát nagyszerű. Egy nap, egy, egy, nap egy... majd megérkezik hozzád egy KGB ügynök, és felmutatja a fényképet, és tesz neked egy ajánlatot. Azt hittem azt mondani, hogy egy nap megjön egy KGB ügynök, és akkor olyan diszkrét burrogása hallatszik a hangdompítónak, az meg. Na, izé. Nézd, az egy ócska ripacs gesztus volt azért, az öreg Persze, Semmire kellő gesztus volt! Mi, mire, mire volt jó, de tök mindegy volt. ugye akkora sikere Magyarországon, még szónoknak nem volt, az öreg busz egy kurva szót nem szólt. Fogta a beszédét és ilyen teátrálisan eltépte. Tehát esik az eső, szétázott ez a szar, inkább nem mondok semmit és így eltépte. És a tömeg az új az élen a fammal, Örjöngöd, hogy imádunk, nagy amerikai ember! Hozd el nekünk a nagyobb televíziót és az ITV rokiát! És a... Faszom tudja mit, amire a boldog amerikai hatalmas nagy hűtőlátában vannak. Bocs, én a, a, a, az, a, az a... hűtőszekrényre utaztam, nem az amerikai tévére, érted? Na igen, igazából... Tudod, ott, ti is mentetek anyádékkal a Mária Hilfels-tarasszira nem nem nem, hát, nem, nek... nem, nem, mert, nem, a nem, pocokot, a nám, nem, nem, nem, mentünk, mi nem. Nem volt el le a zsebed, meg izé, szajréval? Hát csodálkozom rá. Honnan volt éj, az út? Honnan volt az a éj, éj, romikám, eh? éj, éj, éj, éj, volt Jó, jó, jó, jó, a jó, jó, jó, jó, jó, jó, az amerikai jó, jó, jó, meg az az amerikai jó, jó, jó, jó, Hát te csak azt, hogy ott voltam, nem azt, hogy az Amerikai Mit keresnél ott? Látta. Mit keresnél ott? A kíváncsi voltam. Épp kíváncsi! Hát az kíváncsi. a magyar ember, Ha hát kíváncsi! Ha oda megy, ha, megné, ha csak megnézi a nagy, nagy amerikai elnököt. Hát eltív tehát csodálkoztunk, tehát úgy örültünk. Hát eltív te a drága szívem, a papírját! Hát nem vagy, nem, nem, úgy volt, hogy felolvas, de nem olvastam föl, Te szerettük érteni! Hát az volt még a jó világ. Az még nem az az Amerika volt, a mocskos Amerika! De. Az még a jó Amerika volt, még akkor még szabadok voltunk. De az az érdekes, hogy akkor a Brezhnev kapcsolót át, átkapcsoltuk. Tehát, hogy nincs középső állás, érted? Átkapcsoltuk. és Jöhetett volna a George Bush, mondhatott volna akármit, belefinkhatott volna a mikrofonba bazd meg! Mondhatta volna azt, hogy szarok vagytok ettől egyig, és azt mondtuk volna, hogy azok vagyunk, de nem akarok segítsél! De, de bármit, bármit, bármit mondhatott volna, mert mi mártuk, mert a Brezhnev kapcsoló az így át lett kapcsolva, és így lett belőle George Bush kapcsoló, George bush volt! És aztán, amikor a George Bushból való kiábrándulás volt, hát főleg az iraki háború miatt, és hát az már a fia, de hát ez is érdekes, érdekes hogy egy ilyen demokráciában mennyire, mennyire dinasztikus világ van, hogy az egyik, egyik bus követi a másikat, aztán a másik Clinton meg az egyiket. Az arra jó esély van, hogy a, hogy a következő amerikai választásokon a második Clinton a harmadik bush szemben fog megmérkőzni. A legalább megölték, mint. Az is egy dinasztiának indult, hát. Így jártak. Ja, ja, ja. Katolikusok voltak, biztos azért. Szóval, Na de várjá, szóval, hogy, hogy, hogy, hogy érdekes, hogy, várjá, hogy ezt a... a kapcsolóst. Nézzük csak meg ezt a kapcsolóst jobban. De miért van ez? Várja hát, hogy Egy genetikailag nép vagyunk. Na most jól megnéztük! Érted? Vagy, vagy pedig ennek vannak bizonyos okai. Nézzük meg az elmúlt 500 év történelmét. 5 perc alatt átmertünk rajta, mert a Robi történelem tanárként járt a óvonőképzőbe, tehát ez, ők, ő, ő, ő gyorsan átmegy a történelmán, de azért a nagy etapokat ismerik. Na nézzük csak meg ezt. Nézzük meg, amikor jött a török. Ölerőnkből nem tudtunk védekezni, elsöpörtek minket, mint a szart. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Mohácsi vésznél, amikor elesett a király, meg a magyar főuraknak a többsége, akkor a török azt hitte, hogy ez valami gyenge elősereg. És majd, majd ott van mögötte a... Hát ők még ilyen hunyadiakra, meg ezekre emlékeztek, majd ott van mögötte a izék. Szerémi egyébként azt írta a krónikában, amikor Mátyás meghalt, nem temették el azonnal, hanem a holttestet így vitték ki, hogy szaladjon el előle a török. Tehát ez már egy ilyen érdekes szituáció volt. De lényeg az, hogy a Mohácsi vésznél lekasszártak, mint a szart, és a török egy évtizedik egyébként nem jött be az országba, mert még mindig attól tartott, hogy itt valami nagy hatalom van, egy erős királyság van. Aztán rájöttek, hogy lófasz van itt bazd meg és bementek Budáig. Mi tanultuk egy csomó mindent, Egri csillagok, meg Drégei palánk, Szondi Györgyel, meg Kőszeg, Jurisics Miklós, tehát ilyen híres hősök, akik halált megvető bátorsággal, utolsó csak vérükig védték a magyar királyságot. Na most a többség, hogyha az ember elolvas korabeli krónikákat, meg levelezéseket, meg okleveleket, meg emlékiratokat, akkor azt látja, hogy többségében olyan cucok voltak, hogy mit tudom én, éjszaka a várat a katonák és elszögtek, és így lett a töröké, átöltöztek, vidéki nepesek átálltak a muszlim hitre, tehát azért érdekes dolg, tehát nem minden volt egri csillagok, meg Szondi, egy Balánke, meg egyéb. Lényeg a lényeg, hogy itt egy nagyon gyenge kis ország lett Magyarország, és nem tudta önerőből megvédeni magát. És akkor a habsburgok majd megvédenek. A habzurgok valóban kiépítettek egy végvárrendszert, és hoztak mindenféle nyugati hadmérnököket, hadvezéreket, minden szírszart, de több mint egy évszázadig lesz szarták, nem volt érdekük hogy visszaállítsák a Magyar Királyságot, hogy kiűzzék a törököt, hanem egy ilyen pufferzónának használták azt úgynevezett Magyar Királyság nevű részt, ami állt a mai Szlovákiából, Dunántúlnak a feléből, hol egyharmadából, meg a horvát résznek a kétharmadából. És aztán a, magyarok, a magyar nemesség ezt megelégelte, és utána elkezdett lázadozni, és elkezdett a törökkel szövetkezni. Nem jött be neki először a Habsburg szövetség, rábaszott. Utána, amikor a törökkel szövetkezett volna már, olyan tervek voltak, hogy mit tudom én, amikor Bécset elfogja a török, akkor milyen magyar főúrak milyen izé, birtokokat kapnak Ausztriából, meg egyebekből, akkor az omlott össze, mint a szar. Tehát akivel szövetkeztünk, az éppen mindig szar volt a számunkra, és ez így ment századokon keresztül. És amikor senkivel nem akartunk szövetkezni, hanem autonómiát akartunk, és szabadságot is kitört valami balhé, akkor arra meg mindig rábasztunk. Mindig. Nem tudom, hogy ez most ilyen magyar átok, vagy ja, ja, nagyon, nagyon van egy de, geopolitikai de, szituáció. Szerintem ez nem egy magyar átok, hanem szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon rossz önkép. És egy ilyen nagyon-nagyon... Ez a tények, Robi, ez egy tények. Nem tény, hogy annyira rá basztunk. A lengyelekhez képest nem basztunk rá, a lengyeleknek megszűnt az államiságunk. Hát ez igaz. igaz, a, igaz a, a krimi tatárokhoz, meg az ukránokhoz képest, akik közül millió milliók, három milliók különbözöttek van. Az örményeket példát lehet mondani, a példát, képest is kurva átunk, so példát, ugye, kurva so példát lehet a mondani! Jó! jó, képzi, jó, nem, jó igaz, nem igaz! Nem igaz! Nincs itt! Nem! Nem! Ez vár, a himnusz! Ez a himnusznak a szelleműség az a... Nem, fog veri vár, a magyart vár, az Isten, de nem vár, kegyelmez! Pofádat, fog már a pofádat! a pofádat, hagyd mondjam végig, Itt huggattál egyfolytában! Te, és próbáld meg ne széttrolkodni, olyan, mint az árral szembe úsznék, bazmeg, meg, még rátennék a kezemre, a lábomra, bazd meg, a puzsér, ráteszi a puzsér a geci, a izét, bazmeg meg, a láncot, és nem tudok úszni. Nem azt akartam mondani, hogy kurvára megértem, vagy jó ez a magyar önsirám, meg az a sírvavigadás. Nyilvánvaló, hogy ez egy hibás önkép. Millió egyszer szétpofáztuk magunkat itt a Mikában is, meg a rádióban is, meg máshol is. Nem, nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy akkor is csomószor az önkép az egy külön dolog, az egy külön dolog, és az ebbe való kéjelgés, meg az ebbe való identitáskeresés is egy perverz dolog, de ettől még az tényleg tény, hogy egy csomó jó projekt beszart, és kialakult zsigerileg az itteni társadalomban egy olyan reakció, vagy egy olyan attitűd a külvilág felé, ami eleve létrehozott bizonyos viselkedési mintákat, ilyeneket, hogy minket akkor védjen meg mindig valaki, hozzon ide nekünk valamit, nem mi magunk mondjuk vagyunk, ez, ez alakította ki. Másrészt pedig egy ilyen elemi bizalmatlanság minden iránt, meg egy kisebb rendűségi Érzés. Ez így... nem azt jelenti, hogy a kenyaiaknak jobb volt a történelme, bazd meg vagy izé, hogy hívják, milyen fasó, akit te szoktál, mint hogy a Burkina faszóba, jó volt a történelem, meg, a észak-amerikai meg hogy megszopták, mi meg még mindig itt vagyunk. Persze, lehet mondani negatív példákat, én is szoptam, és se szeretem egyébként ezt a sírva vigadós lófaszt, hogy izé. Mi vagyunk a világ legszerencsétlenebb népe, a nemzetek Krisztusa, aki megy végig a golgotán, és akkor mi mindig megszívtuk, és miért igazságtalanság tett előtt. Persze, persze, én se szeretem. De valahol az igazság a középúton van, tehát azért nem hasonlíthatjuk minket magunkat össze. Egyrészt az örményekkel, persze, akiket kiirtottak, de ugyanakkor azért Dániával se, vagy Ausztriával. Jajaja, ja, ja, de és legalább annyit dolgozunk, mint a dánok, meg az osztrákok, és mégsem, és mégsem boldogulunk. Valóban, de ez a magyar ember önképe, hogy valóban vannak rossz példák, de azért a Dánia. Tehát, hogy ez az, ami nem megy le a magyar ember torkán, hogy hogy lehet az, hogy még mindig nincs itt Dánia. De igaz, hogy jobban élünk Irencsi, mint a világ, világ 95%-a, de így, így is van Dánia, a Svédország, a a Ausztria, a Ausztria, Svájc, New York, a legalább 30 ország, amelyik jobban él, mint mi. Igaz, hogy van egy a 300, amelyik rosszabbul, de hát bazd meg. Hát nem, a, nem burkina faszommal fogom magam összehasonlítani, hanem Ausztriával. Hát Ausztriával, de nem Ukrajnával, érte? Ausztriával. De úgy, hogy dolgozni, az nem, csak jól élni, alapjövedelemből, 13. havi alapjövedelmet akarok Ez mazni. az, ez 13. az. Ez az ez havi, mert az, az. A, egy olyan hol... Óra... havi, csak tartom a markomat, nem akarok dolgozni, csak a pofám nagy, plazmatévé kell oda. Nem egy, egy olyan szóval hozzá... Hasonlítom én magam össze, baz meg, Hofival! Tizen! Tizen! Vagy izével, Tizen. Hajdú Péterrel hasonlítom össze magam, Hozzá képest jó, csávú vagyok? Hát azért, Hofival nem! Elmegyek piáig, kell valami? szinte látom ezt az ilyen prolit, hogy ül a kibaszott panelba, Hálósakréta. a tévében abban való világ, hogy barátok közt, pocal teszik, alumínium villával. És miközben ez zabálja, így arra gondol, hogy Miért nem élek úgy, mint Dánia? Nem úgy, mint egy Dán ember, úgy, mint Dánia. Dánia jobban él, mint én. A pacad is kihűlt. És most igaz, hogy egy kicsit beszartam, de, de miért nem jár nekem a 13. havi alapjövedelem? hogy 12 hónapon keresztül az oxigént széndiokszitá alakítom. Most azért, mert a 13. hónapban nem, azért már nem is jár semmi. Bezzeg, amikor a nyugatot kellett megvédeni. Az Oszmán török birodalom Ossza az... Azt se tudja, mikor volt... Akkor jók voltunk. Most még nem megyek ki, mert most beszartam most már mindegy. Inkább megeszem a pacalt hidegen. Megnézem a való világot. És addig is azon gondolkodom, hogy mi az oka annak, hogy nem élek úgy, mint tália. És rájöttem. Ők. Ez az ők, ez behelyettesíthető többé kevésbé akárkivel. Tehát a Fideszes az a gyurcsány miatt, a dk meg az mszp és az nyilván az Orbán miatt, a jópikos az hát így egyértelműen a zsidók miatt, tovább a gyurcsány meg az Orbán miatt. Hát, akik nincs zsidók köztudottan. Meg a többi zsidó miatt, meg a többi gyurcsány miatt, meg a többi Orbán miatt. És az egyetlen megoldás az, hogy őket egy hatalmas nagy, végső ütközetben le kell győzni, és akkor vége, akkor, akkor minden probléma megoldódik. Egyszer és mindenkorra. És tudjátok, hogy mikor lesz ez a következő végső, nagy, végső ütközet, végső nagy összecsapás, ami után eljön a mennyekországa, ahol a bárány együtt legel az oroszlánnal. Mindegy, hogy nem egy égövön élnek, ők együtt legelnek egy helyen. Ez a következő választásokon lesz. A következő, aki a 94-es választásokon lesz. Mindig az aktuális választásokon lesz A következő, amikor végleg. Amikor végleg leszámolunk velük. Mi. Mi? A pacal párt. Nemzeti pacalpárt. És akkor majd lesz meleg pacal. Olyan, amitől nem szarok be, és olyan, ami nem hül ki. És nem hálós lesz az atléta. Bevallom őszintén, kiábrándultam a nyugatból. Mert itt nekem azt ígérték, hogy ha jön a nyugat, akkor úgy fogunk élni, mint Ausztria. És úgy élünk? Hát nem. Becsaptak. Arról volt szó, hogy úgy fogok élni, mint Dánia. És nem élek úgy, mint Dánia. Becsaptak. Miért csaptak be? Hát a pénzér. Hol van az a pénz, ami Dániában ott van, innen meghiányzik? Náluk, a geciknél. Kicsalták a bankok. A zsidó bankok, meg a kommunista bankok. Meg az Orbánista bankok. És most ebben az állapotban, amikor azt érzem, hogy valamit tenni kéne, hogy ez a helyzet megváltozzon, hogy a végső nagy előtt összeszedjem magam, egyszerűen azt érzem, hogy attól, hogy kiábrándultam a nyugatból, George Bushból, meg a rohadt bocskos Obamából, Mikker a kapcsoló átkapcsol. És mivel, hogy nincs középső állása, egy helyre tud kapcsolni onnan, Putyint tud kapcsolni. Nem tud mást kapcsolni. És a Putyini álti szeretet, azt is, mi se akartuk. Hát utáljuk őket, mint a szart. De hát megtörtént velük. De nem ez az élmény? Hogy azért, hát az amerikaiak, azok fos, szar, szemét, kecik, akik azt mondták, hogy én leszek Dánia, és nem lettem én Dánia. Egyébként meg most már nem akarok Dánia lenni, mert láttam, hogy buzik. Drogos buzik! Nem is kell, Dánia! Nem is akarok Dánia lenni! Dánia, rohadjon meg az éctől! Buzi, Dánia! Én most már putyin vagyok, most látom a kapcsolód. Most már én szeretnék a... ...nagy széles cseppéken... Bevodkázva szeretném meglovagolni a medvét! Erre vágyom! Nem akarok Dánia lenni, mert Dánia nincs is. Dánia valójában egy hazugság. Ezt hazudták nekünk, hogy akarjuk a pénzt, azt megrendeljük. Ugye? És amikor szállítják ide, akkor félúton ellopják. nem érkezik meg, de már onnan is hiányzik. Viszont a Putyin arról keveset tudunk de bár dolgot nagyon tudjuk róla egyrészt, hogy nem buzi tudjuk róla másrészt, hogy ha bevotkázik, akkor meglovagolja a medvét és tudjuk róla azt hogy Erős! Erős! Erős nagy Putyin! És azt is tudjuk, hogy ez már nem az a kommunista Putyin, aki volt, amikor még a Gyurcsány látogatott hozzá, hanem ez, ez a Putyin, ez egy nemzeti Putyin! Hát ez, ez oroszszá szerette 135 millió emberét! És bármilyen hihetetlen innen, innen se lehet máshova kapcsolni. Csak és kizárólag Obamát lehet kapcsolni innen. Azt nem. Na olyat nem kapcsolunk. Tehát, hogy a, ha van kapcsoló, akkor ezt a kapcsolót szeretném itt most, itt a Putyinnál. Anyuka, hol van a pillanatragasztó, mert beszartam. A... Ide a pillanatragasztóval, ide a Putyíhoz, ide ragasztani. Innen nem kapcsolunk sehova. És ténylegesen az az érzésem, hogy ciklusról ciklusra, tehát ebben az országban már mindenki Oroszországhoz csatolta volna magát egy bizonyos időpillanatban, hogy Magyarország Oroszországnak egy ilyen föderatív tagállama legyen, vagy valami ilyesmi. Már ez megtörtént már a Gyurcsányistaakkal is, most lezajlik az orbánistákkal, mert hát a, a, a, a jobbikosok azok szerintem konstans módon ebben az állapotban vannak. De ez se jó, amit te mondasz. De figyelj, jobb, mint buzinak lenni Dániában, zsidókkal baszni? Annál jobb? Drogosokkal baszni? Annál jobb? Nem jó, hát nekünk sosem jó! Bipe bipoláris. Ez egy bipoláris nihilizmus. Ezt most hallottam, mentem ki ugyozni. egy fiatalember utána utánam jött a WC-be. Azért jöttem kicsit későn. Nem voltán, nem voltán. Hogy a fasz tudja. Itt Szó az... szerint. És akkor azt mondja, hogy azért mi is Két dolgot mondott. Könnyű lenne mondjuk börtányban magyarnak lenni, ott nincs Putyin. Ebben speciellt tévedett, mert Putyin ott van az összes nyugat-európai euszkeptikus párta. A Löpen lánya mögött, Mári Löpen mögött is ott van Putin. A Dán, amá itt tartunk, meg Finn, meg egyéb ilyen skandináv, meg nyugat-európai eu pártok mögött is ott van Putin ő pénzeli őket. Nyilván, tehát az eu bomlasztja, az Putyinnak jó. Tehát ez azért a Bretány nem teljesen igaz. A másik, amit mondott nekem, hogy azért mi nihilisták vagyunk, mert azt mondjuk, hogy ez is szar, az is szar. Orbán és Gyurcsány, ezek váltogatják egymást, mind a kettő szar. Ez maga egy nihilizmus. Na nem a. Egyébként a haverod volt, azt mondtam út, együtt ittatok valahol. De elment most. Mondtam, hogy mondja itt. Szeretem néha hallani a közönséget. Addig se kell dolgozni. De várjál, tehát arról van szó, hogy aki nem hajlandó választani Orbán és Gyurcsány között az nihilista, vagy jobbikos. Hogy mindent így, azt nem mondta... A... Hát a jobbikos is nihilista. A persze. A nyilván persze. Nem, nem, az nem az. Te tényleg azért nem vázolod föl, hogy akkor mit lehetne tenni egy ilyen mélyen történelmileg beágyazott társadalom ahol mindenki Kádárnak születik, ugye? Nem csak Magyar, láttátok azt a plakátot, nem, Magyarország miniszterelnöke, Skót volt Kádár János. És ö, olyan értelemben lehetne be az, meg az hogy minden gyerek, aki megszületik, ilyen baba fényképe, automatikusan Kádár Jánosnak születik meg. Magyar őskép. Deák Ferenc is Kádár János, ezt ugye már megbeszéltük. Deák Ferenc az első Kádár. Deák az első Kádár. A kérdezés, azért, a volt a, a, a, a Mária Terézia korábban is voltak Kádár Jánosok. Tehát azért a Kádár János régebbi, mint Kádár János. És túlélte önmagát is, mint Kádár János. minket is fog érni. is a, a Jó eséllyel, Dániát is. A jó, és, és, és, és még a jobbikot is. A, bu, a buzikat. A, a, rohadt, a, talán a buzikat, buzikat a. nem, de a Dániát azt igen. Az igazság, hogy buzikat tényleg mindig is. De az ekvivalens hát Dáni a buzi, nem? Ha most beszéltünk róla. Az az igazság, hogy... hogy egy... Apropó, Robi, ott van most a volt barátnőm, ott él már hónapok óta, azt mondja, hogy ott a férfiaknak kus van, bazd meg Ott totál feminista terror van, de téged úgy kipicsáznának onnan, mint a szart? Nagy nőellenes dumáiddal. Azért, azért ez még nem Dánia, bazdmeg. Hál' is Azért meg... az orosz medve megvéd minket, a meg. Azért meg... Ott... ott azért még nem tartunk, várják! Addig, addig, addig egy kis víz azért még lefolyik a volkán, amíg ez dádja lesz, szóval ez. ez Szóval egy, ez egy nagyon-nagyon sötét, nagyon-nagyon elbaszott állapot és ilyen lelki állapot igazából. És az, az a nagyon érdekes, hogy a nacionalista lelkület az a antikommunizmusból és George Bush imádatból, de az a, de az a feltétel nélküli, és minden el, elvet nélkülöző George Bush fét is, ami volt itt 91-ben, az hogy, hogy csap át ilyen megveszekedett és minden alapot nélkülöző nyugat gyűlöletbe és Putyin fét isbe. És, és ugyanazokkal az energiákkal, ugyanazokkal a, ugyanazokkal a belső lelki érzelmi erőkkel, amikkel imádtuk a George bush 91-ben, pusztán azért, mert széttépett egy papírt, ugyanazzal most Putyint imádjuk, akiről, hát így most derült ki, egy, egy hónapja kb., hogy amint az olajár visszaesik a felére, felére, kétharmadára, mondjuk visszaesik 20%-kal, vagy 25%-kal az olajár, abban a pillanatban, a nagy gazdasági csoda az kipukkad. És hát mondjuk Oroszországnak biztos, hogy van egy jó két-három évre devizatartaléka, de hát azért az két-három év alatt föléli, és utána mi lesz? És hát az az igazság, hogy ez a magas olajár meg ez a ez a gazdasági prosperitás, amit a, a kőolaj, meg a földgáz exportja, Oroszországnak jelentett az elmúlt 15 évben. Ez a 15 év, ez lehetőséget adott volna Putyinnak arra, hogy, az, hogy a foszilis energiahordozókról a gazdaság súlypontját áthelyezze valamire, ami nem ennyire egy lapra van föltéve minden. Tehát, hogyha, nem esik, hogyha, hogyha majd leesik az olajár, akkor abból a rengeteg pénzből, abból a hatalmas pénzből valamit, valamilyen ipart, valamilyen gazdaságot felépíthetett volna. Meg volt a lehetőség, volt rá 15 éve. Tehát olyan iszonyatosan korrupt az orosz gazdaság, olyan hatékonytalan a működés, hogy gyakorlatilag most, hogy leesett az olajár, így áll Putyin, és így azt mondja, hogy Hát akkor átrakjuk a devizát aranyba. Most ez a nagy megfejtés. És azt e, e, ezzel most majd megoldottad? Problémádat? Mert az az igazság, hogy jelenlegi olajárnál az orosz olaj kitermelése olyan mélyen van, és annyira drága az orosz olaj kitermelése, le jelenlegi olajárnál veszteséges. És hogyha az olajár nem szökik föl idővel, akkor egymás után kell majd ezeket az olajkutakat bezárni. Ez. És. Gyakorlatilag azt látom, hogy Oroszország a magas olajár mellett ugyanúgy nem gondolt a jövőre, ahogyan ezek az arab emírségek meg Saud egyáltalán nem gondolnak. De azoknak van. Sok. Nem, sok. Nem, csak, nem, csak, nem csak az, hogy sok van. Főrobbantják a de, poém. De nem, csak az, de nem csak az a nagy előnye annak, hogy ott sok van, hanem főleg az, hogy a felszín közelében van is nagyon olcsón termelik ki. Hát arról van szó, hogy ha a jelenlegi olajár visszaesne az egyharmadára, a közel-keleti olajkitermelés akkor is nyereséges lenne. Amikor már az oroszországi kutakat Szibériában, meg a, meg a Kaukázusban már be kellene zárni. Mert ott sokkal drágább a kitermelés. De ez azt jelenti, hogy akkor a teve baszók mindenki túlélnek? De, de nem fog az, az olaja gazdaság, meg az olajalapú tömegközlekedés örökké tartani. De mesterségesen föltartják. Hát egyelőre, aztán majd meglátjuk. Hát azért most már vannak ö, ö, teljesen elektromos autók és Már nem, már nem csak a Tesla autók, hanem most már, már Volkswagen Golf is van, ami teljesen elektromos. A 60 években emlékszem voltak ilyen újsághírek. De nem, viszél. de most már az utcákon vannak. Tehát most már látod őket. Tehát nem újsághírek vannak. Tehát nem kis színesek a nagyvilágból, meg brit tudósok. Jaj, jaj, országvilág. Szóval, szóval ö, ott, is, ott is nagy valószínűséggel az lesz, hogy amikor vége lesz a a gazdaságnak, a, az, olaj, az olaj alapú konjunktúrának abban a pillanatban mehetnek vissza kecskét legeltetni. De nem tudom, hogy miből éltek ott azelőtt. Tevéből, kecskéből. Szóval biztos, hogy ott fognak még állni azok a szállodák, amik most ott állnak, de Szerintem a, az, olaj utá, az, az olaj utáni negyedik évben már így benővi a növényzet azokat a hoteleket. Én úgy látom majd. Hogy így... Hát így, így, így, így, így elkezd így bezöldülni így a 36. emelet. És lelépnek a luxus kurvák Dubajból. Hát figyelj, az az igazság, hogy a, a, lo, a londíner, amikor nem kapja meg a pénzét, akkor hazautazik Londonba. Azért londíner. Na... A Dél-Afrikában most egyébként ez van, amióta kitört a, minek is nevezzem, egyenlőség. Tehát felszámolták az apartheid rendszert, és euh, néger kormányzatok vannak, akik egymással is háborúznak. Egyrészt a fehér lakosság egy része életveszélybe van, tehát így visszahúzottak ilyen kis várokba. Fölfegyverkezve, és uh, ilyen luxuszszállodákban, ott ilyen belga még a maradványai meg vannak, és akkor ott a, a márványcsempén, ott ilyen tüzet gyújtanak, és akkor ott a csövesek ott melegednek. És uh, jelen pillanatban a dél-afrikai Dél köztársaság a világ egyik legveszélyesebb országa. Tehát oda mész, Kelet-Szlovákia, meg Borsod, meg egy lófaszahoz képest. Mert hát oda mész, baszd meg! Megbasznak, megesznek. Azonnal. Mi ebből mindig a tanulság... Ebből, mindig, mindig ebben a sorrendben. Mi ebből a tanulság... fordítva is lehetne, de az kicsit nehezebb procedúra. Eznek is utána basznak meg. Hát gondolj bele! Ezt most nem tudom elképzelni, pedig nagyon perverz állat vagyok. Hát figyelj! van egy ilyen novella, hogy négy nap egy könyvelő életéből. Kitalálhatom az ötödik napot is, amikor már halott a főhős. Az az igazság, hogy... De a komolyabb témára, tehát, hogy ahonnan azért az a nyugati fehér civilizáció egy visszavonul, utána ilyen kibaszott, hogy káosz van. Én tudom, hogy ez egy geci imperialista, rasszista megállapítás, de akkor is így van, és lesz a politikai korrektséget. Tud, nagyon őszinte legyek, hogyha nekünk választanunk kell Oroszország és Dél-Afrika között. Miért kéne dél Akkor én azért választom. még mindig a medve faszát választom, de az <gül> meg minden <íze. gül> minde... is. Nékerét! Ez az. <gül> és ha a néger és a majom között kell választanom. <gül> a majmot választom természetesen. Rasszista vagy. Ő a tiszta néger ugyanis, tehát akkor már ezek. Tulajdonképpen a díger, az a majom és az ember ö, keresztezéséből született, azt mondta? Azt állítod? Nem. Tehát tulajdonképpen az, az már, az már egyfajta fajtyalázás a majom részéről. A, a... Figyelj, be fogják zárni a mikárlátra. Úgy kipasznak minket, hogy a tapnyunkon csúlszunk kifelé. Szóval, Látom. hogyha... Ö, Szóval a zsidó negyedben nyomatjuk ezeket a szóra. Na jó? Te a zsidó negyedben vagy, én a keresztény félben vagyok itt. Ez egy, szabad, ez egy szabad övezet. Itt, szabad, itt szabadság van. Szóval, ö, szóval, hogyha választani kell, orosz, Oroszország, a Cyril Pravoszláv Oroszország és a latin rítusú nyugat között római katolikus nyugat. Vagy hát római katolikus, illetve protestáns nyugat. Ugye, a latin rítusú. Akkor ez között. utóbbit választjuk. Akkor egyértelműen az utóbbit választjuk, de nem mi. De erről... hanem, hanem Szent István. Szent <gül> István, ugye? De hát... ezt mondja a Bajer Zsolt, hogy ez már nem létezik. Európát azért nem választhatjuk, mert az már nem az az Európa már nincs latin rítus, meg... De, de a Bayer -Zsolt ezt azóta mondja, amióta meg. az meg. Amióta az Orbán csinál? találkozgat a Putyinnal, amikor még a Gyurcsány találkozgatott a Putyinnal, akkor még létezett Európa. Kurva érdekes, és Orbán természetesen oda tartozott. A mocskos Gyurcsány az meg ki akart árusítani a nyugati Magyarországot a orosz medvének. Az erőszakolónak, kommunistának. Ja, most hagyjuk a Bayer -Zsoltot. Na jó, de az érve a Zsoltak Mert Moszkvában nincs, nincs McDonald's, mert az orosz emberek nem fogyasztók, ugye? Tehát ugye a nyugat, az fogyasztó, fogyasztásban elsüppett. meg semmisül. Bezeg Oroszország, mert Oroszországban... csak művészet van, Oroszországban... Mert Oroszországban csak Nikita Mihalkon mint, van, és van meg, mert Csehov, minden, és Tarkovsky, kész! Minden, minden, ez Oroszország, ez tökéletesen... Mert, is. Oroszország ját. tökéletesen azonos az orosz elnök nacionalista manírjaival, ugye? Hát ennyi, ez Oroszországot leírja. Tehát valójában Putyin az nem azért népszerű, mert egy majdnem Magyarország életszínvonalat hozott Oroszországnak. Hát azt kell érteni, hogy Putyin elhozta Oroszországnak a majdnem Magyarország életszínvonalat, és az oroszok imádják Putyint, és ebből a rengeteg olajból, meg ezekből a brutális bevételekből. És, a, és Putyinnak Oroszországban van egy ilyen nemtén 75%-os támogatottsága. Mi még mindig jobban élünk, mint az oroszok, de mi a, mi, a mi állapotunk az az, hogy minket átbasztak, ellopták a pénzünket, tudjuk kik. És Putyin, segíts nekünk, hogy egy kicsit rosszabbul élhessünk úgy, mint ti! Mi de valójában, de mi most valójában... Valójában A keresztény térfélem, bazd meg, nem mered kimondani az igazságot! Tudjuk mi, az, túd, tudjuk mi az igazságot. Ismerjük érten. mi, a, mi a keresztény térfélen, ismerjük az igazságot. Nincs szükségünk arra, hogy meg kelljen mondani nekünk, hogy, hogy pont Igen. Szóval, Izrael két dologért is lehet gyűlölni, azért, mert, mert zsidó, meg azért, mert zsidó. Nem, hát azért, mert nem, nem igazából, az meg, van ez a lipsi zsidó, akit azért gyűlölünk, és van ez az ilyen nacionalista zsidó, amelyik palesztin gyerekeket reggelizik. Az meg azért, hát azért, azért van ez a bankár zsidó, amelyik így a, tulajdonképpen, a Dániából idefelé tartó vonatról ellopta a pénzt, azért amikor ideért, amigra már nem élünk jól. És, és van az a zsidó, amelyik meg ténylegesen a palesztin kisgyerekkel törni a senkit. Ja, ez, ez a kérdés. És igazából mind a kezdek a kurva anyját. Világos, de nem teljesen így van. A palesztin kisgyerekkel segget törlő zsidót, amúgy nem utálnák ám a jobberek... Hát kell mennem a sörömére a zsidó izé, Azt nem utálnák ám a jobberek, sőt, fölnéznének rá, milyen jó csávó. Azért, én emlékszem, bazd meg a 80-as évekbe, akik most annyira kurva nagy barátai, a szegény elnyomott palesztin népnek, azért arab diákokat vertek itt rendszeresen. Én emlékszem, hogy van egy ilyen népnemzeti kuruc együttes, az a nem hogy egészséges fejbőr, nem tudom, van-e még. Azért, azoknak még ilyen számaik voltak a nyolcans évek, hogy Budapest olyan lesz, mint kairó, meg hasonló. És ö, egyszer csak érted, jön ez a zsidó kérdés, lemos ezt az egészet, és hirtelen az arabok nagy barátai. Szerintem, hogyha a, Dánia, a, Dániai, a, Dániai, a Dániai buzi zsidó itt a kulcs, az amerikai buzi Feminista Dán zsidó, aki ellopta a pénzedet, ez a lényeg. Ezért utál, az csak egy alibi bazmeg, meg, hogy utálod az izraeli katonát, aki azért azt reggelizzi, hogy levágja a palesztin gyerek fejét, és kiszopja az meg a nyakából a vértért. Tehát az az ez az oké, azt amúgy tisztelnék. A jobb jobberek tisztelnék, a jobber elvtársak. Fölnéznének rá. Hát fasz a meg, a suvickos képüket, kaszálja de mivel az is zsidó, az a Dávid csillag, hát utáljuk őket, az csak egy alibi utálat, Igazából csodálná, csodálná. É, valójában arról van. A buzi zsidót utálja, meg a kampósorú, pocakos, puhány, nőjes, de a pénzünket elrabló, csúszómászó. Összegyálasz mindent a figypákat! Járkást! gyárkás zsidót. Érted? Összenjárkázzó magyar nemzettestet. <gül> Valójában a Szent Koronában Koronába törli a gecit a betélt hazáról! Ezért <gül> <gül> <gül> <gül> Az az most éppen. Nem, épp a most éppen az. No. Taba, Tehát bárcán. most a Bajer Zsolt az az Magyar Magyarországon. Különben ott hodorkovskiok ok uralkodnának, pazd meg, meg izé, alkoholista Jelcin, nálunk meg Simicskák, aki haver volt egy pár napja, de kiderült, hogy rohadzsidák. Meg az sok pénzzel tartozom Roger. neki. Igen. A magyar Hodorkovski Csupa Simicska lenne, ha ön, elnök úr, Jelcin, Jelcin, a faszamat Jelcin, Izé Putyin, in-in. Nem jönne ide és nem segítene rajta. Igazából Putyinnak, Putyinnak az elsődleges ér... Te nem olvasol kurucinfót, az meg. Elsődleges szakirodalom. Első kézből szedjük az információt. Azért Putyinnak... a, a, a Ma olvastam a kurucinfót. Azért fölhördültek ők is, bazd meg. A ötágú csillagos izé, ellenforradalmas emlékevévalók. Most, Most mire föl? Ők, maguk, akik pedig imádják... Most itt, mire föl? A... Hova vágynak Dániába? De valahol. A közé! Hát ez az, de valahol pazd meg, valahol érdekes, mert azt hittem, hogy majd az jön a kurcép, hogy a Putyin kurva jó, mert nem zsidó. Jó, ez ilyen, ez ilyen mindenek az alfájás omegája a világ zsidóságával szemben, ami ugye Amerikai Egyesült Államok, Kanada, NATO, EU, az ugye mint Nagy-Izrael, azzal szemben áll, végre Putyin bazmeg meg. Putyin azzal szemben áll. Nem tudtátok, már pentagon is bazmeg meg, ötágúból, hatágúvá fogják átépíteni. Érted? Addig csak ilyen fordított sátánista szabadkülmű a szimbólum volt, visszafordított csillag, most majd Dávid csillag lesz az is. Ezt mindenki tudja, mit röhögtök. Na, szóval, szóval hogy arról van szó, hogy a Putyin, az valójában azért olyan népszerű Oroszországban, mert Oroszországban az életszínvonal az megközelíti a Magyarországi életszínvonalat, és tudnak utazgatni, és telik plazma tévére, meg nagyobb hűtőre, meg, tehát valójában, amiről a Bajer beszél, hogy, hogy Európa elsüllyedt, ez az Európa már nem létezik, elsüllyedt a fogyasztásban. Valójában, ez azért fontos látni, hogy a Putyin is mint ahogy minden vezető, amelyik médiademokráciában működik, és médiademokráciában alapozza meg a maga hatalmát, mindig a társadalmi közakarat felvásárlásából meríti a saját legitimitását. Nincs más alap nyugaton. Egyszerűen arról van szó, hogy te kapsz tőlem egy nagyobb tévét a kisebb helyet, és én tőled ezért cserébe megkapom a szeretetedet meg a szavazatodat. És ezt hívja úgy Bajár Zsolt, hogy ön oroszá szerette. Oroszországot. Orosszá szerette. Így. Már olajpénzből, 13. havi meg resi csökkentésből szeres minket Magyar Ráorbán Viktor. Valójában ez a, ez a büdös, nagy, bődületes nagy hazugság. És ezzel vitatkozom valaki, hogyha van pofája hozzá. Vagy ezt cáfolja valaki. A Putyin az egy ugyanolyan korrupt, nyugati, média demokrácia által nekreált eladott, értékesített és fogyasztásban fogyasztási eszközökkel, a fogyasztói társadalom propaganda eszközeivel értékesített politikus, mosópor módjára értékesített politikus, mint az összes többi, csak az a különbség. Hogy ő mögötte olyan olajbevételek vannak, hogy őt nem lehet leváltani 40 éven keresztül. Ha magas, meg olyan káromat. Kárgötte, a... Ha magas marad, az olajár. Ha magas marad, az olajár. De abban a pillanatban, hogy lesó az olajár, a Putyin szeretheti Oroszországot, de nem Orosszá. Nem eléggé Orosszá. Ez az igazság. Tadi, ez, ez, amit a Bayer Zsolt lök, mert amit az összes, összes fórumon, meg összes ilyen jobboldali blogon, meg az összes, nem tudom én, jobbikos, meg nemzeti együttműködő Fideszes KDMP és ömlik, ez az ilyen nacionalista maszlag, ez egy hazugság. Putin nem azért szeretik az oroszok, mert Putin nacionalista. Egyébként a Putin nem is annyira... Hát, ha arról van szó, akkor nacionalista. Ha meg arról van szó, akkor meg birodalmi sovinista. És és, és, és, és... és... A kommunista és És Uganov, az egyébként sokkal inkább nacionalista. És és az nyerte meg a választást. És a Putyin, igen, és a Putyin, és, és közben meg a Putyin, kurvára birodalmi, bolsevik nosztalgiát is nyomat. Folyamatosan. Hát, ahogy a orbán viktor baz meg a hortizmust... De ezek, ezek cinikus fél, nem hisznek benne. Ez nem igaz, a plága nem hisz benne, az van, az van, ne? benne, és a Bajár Zsolt se hiszi el, amit leír, de hiszed, hogy az elhiszi? Tudod, hogy miért hiszem el, hogy elhiszi, mert el. olyan ízléstelenül csinálja, hogy nem hiszem el bazdmeg, hogy a, a nyolás önfeledtsége meg az ezt tudja okozni. Tehát hogy a, a segnyolás az egy de, ilyen víra lehet. De, de, de, de, mér, de. de! Lehet, hogy baz baz A költészet a Mikor bazdmeg. Erről beszéltem ja. a múltkor, figyelj, az ön célú, önmagáért, az elaljasodás önmagáért való íze. Érted? Ez egy arisztokratikus élvezet. Nem is pénzért, csak azért, mert olyan jó. Jó elajjasodni és undorítónak lenni. Az a felszabadító érzés. Már-már, még egy kicsit ráteszek, már-már talán kaligulálnak érezhetem magamat. Lehet, hogy ez van. Én ezt azért nem nézem ki a Bajerből, ő pénzér ír, és szerintem nem hiszi el, amit mond. Legyen bármekkora Alkesz is. Egyeket Alkesz tényleg, te ismered, a te kollégád volt. Volt egy irodánk, ahol mi valami három hétig voltunk. Alkalmazásban Együtt. alkalmazásban. Együtt voltatok. Nem, szembe volt az irodánk. De, de, hát így azt tudom mondani, hogy a, a széles Gábor úgy működik, hogy amikor fölvesz, akkor azt ő személyesen csinálja, de amikor kirúgnak, akkor azt nem. A megy Akkor azt így a az azt így a. Olyan, mint az Árpa, Attila. Így leszól a. Leszól a a Sameszának, és az basz ki. Mert és téged így... hogy basztak ki? Élő szóban. De Azt mondták, mondták hogy... hogy Robikán most egy pár hétig kérlek, hogy ne gyere, és majd szólunk valami ilyesmi. De... Pontosan tudtam, hogy mit jelent ez, de így nem volt karizmájuk rendesen kibaszni. Hogy így hogy majd mondhatta volna az, hogy Robikán, te is tudod, hogy miért vagy itt. Nem véletlenül, izé csináltad a sok azért csináltad, hogy kibasszunk, hát most beírett a vetést és Nem? Nem... Ennyi... Ennyi, ennyi karakánság nem szorulta. Nem tudottam. He he ki magad? Egy ingyen, élvezettől! élvezet, az olyan penetráns. Na, és a Bajertől miért vitatod el annak a jogát, hogy, hogy ő meg élvezetből csinálja ezt, amit csinál? Mert ez már mindent alul múlt. Tehát a Bayernnek ez a cikke bajnagy, hogy hogy ez úrva jó. Az... 70 éve olvasni Magyarországon, 60-70 évvel ezelőtt írtak ilyeneket, de akkor az meg fostak, mint a szar. De tényleg, tényleg, de az az, az, az elkép... Elmondom, hogy mi az elképesztő hogy kétféle újságíró van Magyarországon. Van a szervilis és cinikus, és van az őrült, ilyen, ilyen megszállott, ilyen ilyen ilyen, ilyen szaniszló. És van ez a kettő. És az az érdekes, hogy a bajár az így megirigyelte mindkettőt, és úgy volt van, hogy miért kéne választanom. Hát, és így mind a kettőt akarom. Tehát, hogy... hogy ö, olyan még ő nem volt cinikus, vagy igen, hát. Hogy olyan még nem volt, hogy Magyarországon valaki a segnyalásba beleőrüljön hogy annyi gyalom, gyalom, gyalom, hogy ez egy ez meg én vagyok. De valahol ez is én vagyok, és én is egy vagyok, és az egész egy nagy nyalás, és, és, és, és szer szeress engem nyelv, vagy valami, tehát hogy az, az egész, itt szeressük egymást Putinná, vagy valami... Tehát, hogy... érted? Az önmagát kinyaló segg. Igen, a, vagy, vagy, Egyszerre vagyok segg, és aki nyalja a segget. Vagy a, a, a Bayert ki, kiseggelő Putyin. Nem tudta, hogy az egész, egy ilyen, az egész egy, ilyen té, egy ilyen téboly, és önmaga őrületében így dagonyázik. És e, e, ezt egyszerűen így nem lehet érteni. Tehát, hogyha valamit nekem muszáj, úgy vagyok vele, hogyha mondjuk élenék a Baljár Zsolt, és az, az lenne, hogy így, hát, most jön a Putyin, bassza meg. Mit írtam, amikor legutóbb ez volt, ez az ilyen Putyinnal találkozottak ki volt, akkor gyurcsány, hogy így szégyen, meg gyalázat, meg, hogy undorító. Fú, de szar, de most mit kéne írni Hát ez egy reál politika. Mi kis nemzet vagyunk, nem tehetünk más, lavíroznunk kell a nagyhatalmak között. Valami ilyesmit írnék, nem? De nem azt írnám, hogy elnök úr, a legtöbb, amit tehetett, hogy orosszá szerette nemzetét. Hát ilyeneket nem írnék, bazd meg, hát a pofám leszakadna, hát a hogy? Hát, a értettem meg, hogy, hogy magyar vagyok. De nem azt mondja, hogy oda kényszer munkára, hanem végtelen vég, orosz puszták. Bazd meg! És ezeknek mi a fasz bajuk van a finnugor származással? Hát akkor most lehetnének oroszok, bazd meg! Hát akkor mi hantik, mansik, vogulok, osztjákok, cseremiszek, mordvinok vagyunk, bazd meg! És akkor lehetnénk kurva jó oroszok is! Hát én nyomatnám most a finnugor propagandát, tehát ezeknek nem jó! De hogy érti az... de hogy érti, érti azt, itt? hogy suberok, baz megy. mezopotámia, csupa sémita, fekete bőrű baz meg. Hát áll! De ezt a, ezt a formát honnan vette, hogy ő. Levelet ír Putinat. Olyan azt gondolom, hogy ez majd van. Seres László ír, csak ellenkező tartalom majd. Csomó ugyanolek. magyar seres seres Sere Sere az... se vagyunk sokkal jobb véleményelnek. No. Hát az biztos. Na, szóval a most az az biztos. azért vagyunk ha az, Szeret... ő, ő az ellenkező is. Seres... Az, az egyébként, egyébként ugyanolyan amerika se nyalóba meg, mint a, <hý> a bajár most éppen orosz, tehát a sereségnek a honlapja az meg, az amerikai szabadságszobor van. Ők az Érdekes, itt valaki vagy orosz vagy amerikai amerikaiban, magyar van. Vagy zsidó persze, nyilván, de lehet, hogy mind a kettő zsidó, hát van-e magyar. Most rajtam kívül természetesen. Rajtad kívül. Burkina faszó. Na mit keres el, Robi? Ne, ö, az, az, az, az, hogy az, hogy ő, ő, ő lerelek hír Putyinnak, és ő azt gondolja, hogy ezt majd valaki lefordítja Putyinnak. Ugye egy komolyan, komolyan elízi, hogy ezt majd a Putyin valaha elolvassa. Mert egy levelet akkor ír valaki, ha van rá, az meg töredék esély, hogy az eljut a, a címszethez, nem? A hát Mérírsz levelet basz meg? Ha nulla, nulla százalék esély van, írsz a halott anyádnak levelet. Hát ez hülyeség basznák. Hát csak ne csinál senki. Hát Mérírsz levelet basz meg, ha nulla százalék esély van. Ha nem... halott a nyádnak, amikor levelet írsz, akkor a gyászoló közösségnek kész levelet, és hogyha basz meg a Putyinnak kész levelet, akkor a magyar társadalomnak. Tehát nem is a Putyinnak mondta, hanem hé, magyarok, látjátok, hogy én mennyire kurvára szeretem a mi Putyin elnökünket, aki orosszá szeretetti teket? De, de, és, és, és azt mondja, hogy. Ennek ez a lényege. Az, az a vége, hogy. Hogy, jöjj, hogy ne jöjjön a szibériai borbé és többé, ne lehessen letarolni a végtelen erdőségeket. Hát rögtön elkezdtük szeretni a Szibériát, ahol nem olyan régen még minket deportáltak, de most már ez egy csodálatos. Csod Csodálatos világ. Hogy elmélázhassunk örökre egymás igazi, mély, megfejthetetlen bánatában. Mi? Putyin elvtárs és mi? Ez, hogy mi elmélázhassunk mi? Végre! Eddig nem engedtek minket mélázni egymás megfejthetetlen mély bánatában. Ők, tudjuk kik, na. A mély hát, orosz bánat hogy mi a nem bánatról van itt szó. Világos, hogy, hogy mi egy más Tehát, De nem arról van szó, Eurázia hogy... hogy Eurázsiai szkeppei népei... De itt, te itt, te itt te te tényleg, te. tényleg arról van szó, hogy itt az e Eurázsiai Unió alapítóbeszéde, vagy alapítólevele. Most <gül> de, nem arról van szó, hogy hát most idejött a Putyin, hát most vele így meg kell egyeznünk az olajról, meg az atomenergiáról, mert hát igen, ország vagyunk, és hát ez most egy előnyös egyesség. Hanem mi nem! Mi akarunk egy még megfejthetetlen bánatában! Ez mit jelent? Mi a faszomat jelent ez? Tehát tényleg ezt magyarázom? Ezért van itt a Putyin? Hogy végre még élázhassunk? Ez, ez a mi győzelmünk, mert eddig a zsidók fasz meg a betélt faszukkal beálltak ide közé, hogy nem éláztok! Mélázni akartok? Nem! Nem fogtok! És azt mondta a putyin, hogy el innen zsidaja, mélázok, ha akarok. Eddig semmi miattad nem méláztam, hanem mert nem volt túl alacsony az olajára hogy most nagyon elméláznak. Most ugye elméláznék, most az egymásnak a mély megfejtetetlen. A zsidó azt mondta, hogy eltakarodok innen, húzom magam utána metélt faszomat, itt már nincs maradásom, ezek elméláznak most. Oda. És most, hogy itt van Putyin most végre, De most megtörténhet, most Szerjózsa, belenéznék abba a mély kék szemedbe. ott van benne az egész Szibéria, olyan mély bánatot érzek benne, benne, benne van Csehov egész életműve, meg a Dostoyevsky összes. Valójában csak egy tajparaszt vagy baznek, dobozi vírzből, aki a valami... kakuk, aki, a, izé, aki azt csinálta, mint is a szegen, az orosz katona vitte a kakukos órát, basszátok meg a izének, a fogtechnikusnak, mert ki volt írva, hogy azt értette el hogy technikus, és hogy ebből a nagy órából csináljon neki sok kicsit. Meg a, izé, meg a pilibe a savanyú káposztát, meg, és nem tetszett, ők a agyon akarta lőni a csávot, akkor látta, hogy a pilibe belehugyozik, de ők abból esznek. Meg. Na hát ezt a bayer, ma, bayer a Putyinnak Tolstoy, Csehov, meg a savanyú káposzta. Na várjál, van egy közérdekű bejelentésem. Unlap titeket, ez volt az apu azért tiszik, mert a sírsz, jövő héten folytatjuk, sziasztok! Én még úgy elméráztam volna el.